«У заставу!» «Троє повертаються до партизанського табору і приходять сюди з командиром загону». І тільки так гукнув рішучий сердито короб, вилаявшись. Галка виліз із ями і пішов до поваленої бореломом ялини. Він був упевнений в тому, що по їхніх слідах справді прийшли партизани». Лишники один по одному стали підходити до галки, складати на купу гвинтівки й карабіни. Троє з карабінами, поправивши на ногах лижі, неохоче поплились по своїх же слідах назад, звідки прийшли. Признавайтесь, вигадали про власовців? спитав галка заложників. Ваш помилково поранив нашого. Ні, стріляла власовська розвідка. Ці собаки нижперед за нами, відповів партизан. Ми було кинулись за трьома, та ті вовки тутешні стежки знають. А тут ще ваш Петро стікав кров'ю, перебентували йому спину. Ми партизани, і по зброї видно, вона бідняцька. А той гад озброєний ППШ. Сказав другий партизан Хіба по наших обличчях По очах не видно, що свої Спитав третій По обличчях По очах Подумки повторив Галка Розглядаючи хлопця, який сказав ці слова Теж знайшов пароль Очі і обличчя І в того, що стріляв у спину Петрові Звичайно А може навіть і вродливе обличчя та й же він, а, мабуть, земляк цих хлопців. І все-таки обличчя у цих, що прийшли сюди по їхньому сліду, були відверті, навіть щирі, а в відчувався смуток. Галка впевнено підійшов до Кудрявого. «Нам часити на хутір із цими людьми?» «Ні, ждатимемо людей з партизанського загону». Твердо відповів кудрявий. Опритомнівши, Петру помацав сніг. Він був мокрий від його крові, пальці злипались. Хоча б урятувалися хлопці, подумав і сторожко підвів голову, спершись на лікуть правиці. Своїх не було, не підходили й чужі. З кожної миті він відчував, як втрачає сили, як йому стає байдуже до всього на світі. Поворухнув рукою, яка мала послужити йому восстаннє, якщо підійдуть карателі, ніби відморожена. Пальці з дерев'яніли не згинаються, кобура з пістолетом, до якої має дотягтись, виявилась неймовірно далеко. А ще ж треба відстебнути кнопку. А торбинка з гранатами залишилася там, біля вантажного мішка. Не повезло нам. Петрові холодно. Якщо не рухатиметься, замерзне. Але рухатись, виявляється, не може. Много мов відрубовані, не слухаються. Не міг покидьок підняти вище ствол автомата, щоб у серце або в голову поспішав, а тепер пропадай. Гарячі сльози поповзли по щіці. Петро плакав від бесилля. Замерзну б. Умерти тихо, мов заснути. Тоді стане тепло, байдуже. Може, й справді смерть не така уже й жахлива. Треба лише звикнути з думкою, що вона неминуче. Хоч тобі всього 22 роки. Неминуче, коли поруч люди, які вдавали з себе партизанів. Чому взагалі ті власовці у німці на службі? Що вони хочуть цим довести? Війна ж ця вітчизняна, велика війна. А не громадянська, коли брат стріляє у брата. Усі чому зринали в голові, як бульбашки в казані, під яким котів вогонь. Відповіді ніхто не давав і не міг дати.